Він поважно, серйозно наливає мою шклянку, бере свою і цокається. І знов я бачу, що він не п'є, а стежить за мною і свою шклянку ставить за пляшку. Я почуваю чудний ляк, але так само сміюсь. Раптом Сосницький присуває щільно до мене свого стільця і сідає майже спиною до столу, а лицем до мене. Моя голова горить від вина, і мій череп неначе оббито клепками». Я от на спинку стільця, засуваю глибоко в кишені руки і витягаю ноги під столом. Побачимо, що з цього вийде. Сосницький опирається ліктями на стіл. І не зводячи очей з мене, якийсь час сидить мовчки, немов збираючись із думками. Я почуваю, що він зараз заведе розмову про щось важне, і мені стає смішно. Я хляпаю його лівою рукою по коліні і кажу. «Ну, чого витріщив очі, га? Сосницький зітхає, затуляє долонею очі. Потім, не міняючи пози, говорить тихо Якове, можеш ти бути зі мною щирим? Можу, Дмитрику, можу. Він пускає руку й дивиться на мене, чи я кажу це свідомо та з розумом. Я ж не можу не усміхнутись. Знаю, що треба б серйозно дивитись йому в вічі. Хочу цього, але не можу, усміхаюсь. Ні, якове, я тебе дуже прошу. Та ти питай. Можу. Кажу тобі. Ну, добре. Я вірю. Буду питати. Він дуже тре рукою молочно-біле чолою одразу починає. Ну, хай буде так. Так от. Але насамперед май на увазі, що з зонею у нас уже дуже добре. І знай, що вона мені все розказала. Розумієш? Усе. Він з притиском і вдало. Немов гіпнотизуючи мене впивається в мене очима. «Розумію. Ну. Ну, так от. Я хочу, щоб і ти мені все розказав. Можеш?» Клепки на черепі заваджають мені бути самим собою. Я потискаю плечима і з веселим непорозумінням відповідаю. «По-перше, голубчику, я не знаю, що тобі все», – розказала Соня. «Цебто не те, що я хочу пристосуватись до її слів, а загалом не розумію, про що йде мова. І потім…» Сосницький робить усім тілом нетерплячий рух. «Покинь, Якове, покинь, не треба!» «Не хочеш говорити, так і кажи!» «А цього не треба!» Він круто одвертається, змахує за бажорчиками телеків і переставляє пляшку на інше місце. «Та чого ж ти сердися? Чудний ти, чоловіче!» «Та кажу ж тобі, що я не знаю про ві, що ви там балакали!» «Мало чого тобі Соня могла наговорити!» «Ти знаєш, про що я кажу, от маєш. Їй Богу не знаю. Сосницький рвучко повертається і дивиться просто ввічі мені. Я спокійно, твердо і ясно всміхаюсь до нього. Вона була твоєю до мене? Раптом тихо, рівно, майже без усякого виразу кидає він. Мої очі якось саме собою, помало і вражено поширюються. Я сідаю рівніше і якийсь час мовчки дивлюсь на Сосницького. Дмитре, ти п'яний чи... «Ти здаєш собі справу, про що ти говориш?» Дмитро раптом насмішкувато, грізно і різко. Одривча сторегоча не гавкає. «Ач яку невинність зморозив!» «Не була? Ні? Не була твоєю любовницею? Ні?» «Я гупаю кулаком по столі і кажу, Сосницький!» «Ти сказився, чи що?» Він затихає і з кривою насмішкуватою гримасою довго дивиться на мене. «Ні, тепер ти мені відповідай!» «Звідки ти взяв цю дику безглузду нісенітницю, а?» «Через що, дурний ти, смішний чоловіче?» Із слів самої Соні. «От звідки. Розумієш, ти розумний і несмішний чоловіче?» Він гатить кулаком по столі. Його лице багровіє, чоло стає рожевим. Але в очах, що злісно і гнівно уп'ялись у мене, все ж таки є щось допитливе. «Соня? Соня тобі це сказала?» Рішуче не розумію нічого. Коли ти не брешеш, то абсолютно не розумію нічогісінько. Чуєш? Навіщо могла Соня тобі казати цю очевидну дику нісенітницю? Цілком одмовляюсь і не розумію. Але тепер, принаймні, я розумію твоє чудне поводження зі мною за останній час. Так от у чим штука. Признаюсь, я гадав, що ти просто ревнуєш. Ревнуєш до сучасного і до сучасного. «Так, і до сучасного. Так? Ти маєш якісь підстави до цього? Маю. Заяву Соні. Що вона?» Він круто спиняється і понуро дивиться кудись у бік. Далі підводиться і починає блукати по альтанці, зачіпаючи за стільці і шелестячи листям. Оркестр грає якийсь старий, ніжний романс. Чисть жіночий голос підспівує хапливо й дрібно хрущать кроки льокаїв по піску стежок. Сосницький зупиняється біля стіни, притуляється лобом до стовпа і стоїть так без руху. Дмитре, покинь, іди сюди, не рухається. Оркестр раптом переходить на щось танцююче, сповнюючи весь сад грюкотом бубна та літаврів, від яких, здається, пляшки на столі роблять болючі гримаси. Сосницький одривається від стовпа, прудко підходить до мене, сідає так, що його коліна впираються в мої, бере мене за обидві руки вище ліктів і говорить з мукою. «Якове, невже ж ти не розумієш? Невже ти не розумієш?» Він до болю тисне мої руки і декілька разів струсює їх. Засмагле, схудле лице його дивиться на мене безпорадно, благаючи. «Дмитре». Я розумію, вір мені, але ні, ти не розумієш. Випускає мої руки і трудно, глибоко зітхнувши, крутить головою. Не розумієш, не можеш зрозуміти. Це якесь катування, це щось задушливе, що я збрехав тобі, що у нас все добре. Нічого доброго нема. Я ні в чим не можу докорити соні, вона старається. Старається, щоб було добре, але все це ні до чого». Я хочу щось сказати, але Сосницький знову хапає мене за руки і, не випускаючи їх, схилившись до мене всім важким тілом, говорить. «Ні, почекай. Почекай, Якове. Я знаю, все це вірно. Може бути, нічого цього немає». Соня присягається, що нічого не було і нема. «Але ти зрозумій, я нічого не знаю. Не знаю. От що мучить. Ну, скажи вона мені. Так, було те та те. Добре, було так було». Я ж все-таки інтелігентна людина, можу зрозуміти. Але скажи ж, скажи, скажи все. Краще знати найстрашніше, ніж не знати нічого і все підозрювати. Це нестерпно. Але як же вона тобі може сказати, коли нічого не було? Неправда. Оце і неправда, щось було. Було, хоч би ви мене тут ріжте. Це почувається. І от я тебе прошу, благаю». Влагаю тебе, скажи мені, що було. Скажи, Яшо. Щоб не було там, даю тобі слово, ніяких історій учиняти не буду. Я хочу тільки позбавитись вічних думок, угадування, докопування, висліджування. Я не маю більше сил. Усі мої дні й ночі зайняті тільки цим. Що ж це таке? Що хочете, скажіть, тільки збавте мене від цієї муки. Чуєш, Якове, пожалій. «Скажи мені!» – велике, мужеське лице його так по-дитячому жалібно й благаюче дивиться на мене, що на хвилинку в мене з'являється бажання сказати йому все. Але що ж саме сказати? Що Соня один вечір була моєю, і що ні вона, ні я, не знаємо чий син Андрійко? Чи це ж дасть йому полегшення?»